Fyrra korintubréf 12. kafli En svo ég minnist á gáfur andansiskin, þá vil ekki að þið séuð fáfróð um þær. Þið vitið að þegar þið voruð heiðingjar letuði leið ykkur til málursa skurðgóðana rétt eins og verkast vildi. Þess vegna læti ykkur vitað enginn sem talar af Guðs anda segir Bölvaður sé Jésús og enginn getur sagt Jésús er drottin nema af heilogum anda. Mismunur er á náðargjöfum en andinn er hinn sami. Mismunur er á þjónustu störfum en drottin er hinn sami. Mismunur er á framkvæmdum en guð hinn sami sem öllu kemur til leiðar í öllum. Þannig byrtist andinn sérkverju manni til þess að hann geri öðrum gagn. Einum gefur andinn gáfu að mæla speki, öðrum gefur sami andi kraft að mæla þekkingu, sami andi veitir einum trú, öðrum lækninga gáfu og öðrum kraft til að framkvæma undur. Einn fær spádómsgáfu, annar hæfileika að sannreyna anda, einn að tala tungum og annar að útlegja tungu tali. Öllu þessu kemur einu og sami andin til leiðar og hann útbítir hverjum einum eftir vildsynni. Því að eins og líkaminn er einn og hefur marga lými, en allir lýmir líkamans þótt margir séu eru einn líkami, þannig er og Kristur. Í einum anda vorum við öll skýrð til að vera einn líkami hvort sem við erum gýðingar eða grikkir, þrælar eða frjálsir og öll fengu við einn anda að drekka. Því að líkaminn er ekki einn limur, heldur margir. Ef fóturinn segði, fyrst ég er ekki hönd, heyri ég ekki líkamanum til, þá er hann ekki fyrir það líkamanum óháður og ef eirað segir, Fyrst ég er ekki auða, heyri ég ekki líkamanum til. Þá er það ekki þar fyrir líkamanum óháð. Ef allur líkaminn væri auða, hvar væri þá herðnin? Ef hann væri allur herð, hvar væri þá ilmaninn? En nú hefur Guð sett hvern einstakan lem á líkaman eins og honum þoknaðist. Ef allir lemirinnir væru eitt lemur, hvar væri þá líkaminn? En nú eru lýmirnin margir en líkaminn einn. Augað getur ekki sagt við höndina, ég þarnast þín ekki. Ný heldur höfuðið við fæturna, ég þarnast ykkar ekki. Nei, miklu fremur eru þeir lýmir á líkamanum nöðsinnlegir sem virðast vera í veikbyðara lagii. Og þeim sem okkur virðast vera í óvirðulegra lagi á líkamannum, þeim veitum við því meiri semt og þeim sem við blíðumst okkar fyrir sínum við því meiri blíðunar semi. Þess þarfnast hinir ásjálegu limir okkar ekki. En Guð setti líkamann svo saman aðan hann gaf þeim sem síðri var því meiri semt til þess að ekki yrði ágreiningur í líkamanum, heldur skildur lemirnir bera sameinlega umhyggju hver fyrir öðrum og hvort heldur einn lemur þjáist þá þjást allir lemirnir með honum eða einn lemur er í hávegum hafður samgleiðjast allir lemirnir honum. Þið eru líkami Kristts og lemir hans hvert um sig. Guð hefur gefið öllum sitt hlutverk í kyrkjunni. Fyrst hefur hann sett postula, í öðru lagi spámenn, í þriðja kennara. Sumum hefur hann veitt gáfu að gera kraftaverk, lækna, vinna líknarstörf, stjórna og tala tungum. Geta allir verið postular? Eru allir spámenn? Eru allir kennarar? Eru allir kraftaverkarmenn? Hafa allir flotið lækningagáfu? Tala allir tungum, útlista allir tungu tal. Nei, en sækist eftir náðar gáfunum þeim hinum meiri og nú bendi ég ykkur á ennþá miklu ágættari leið.